Hyvää harmata päivää Areopagista. Minun nimeni on Lari. Ja minä olen Aku. Masennus on suomalaisille tuttua ja todennäköisesti vielä tutumpaa suomalaiselle yliopistoväelle. Riski sairastua masennukseen ja ahdistukseen on jatko-opiskelijoilla kuusinkertainen verrattuna muuhun samanikäiseen väestöön. Noin 40 prosenttia väitöskirjan tekijöistä kärsii ahdistuksen ja masennuksen oireista ympäri maailmaa, siis enemmän kuin joka kolmas. Nämä tulokset selviää Berkelöyn yliopiston tilaamasta tutkimuksesta, jossa selvitettiin jatko-opiskelijoiden mielenterveysongelmia. Vastaajia oli 234 instituutiosta eri puolilta maailmaa. Aku, se kirjoitit viime kesänä Ariopakille tutkijoiden masennuksesta otsikolla, kuinka tutkija voi säilyttää mielenterveyteensä rippeet. Tätä kolumnia on luettu ja jaettu tosi laajasti, etenkin yliopistopiireissä, ja siitä tuli hetkessä arjopakin syksi suosituimpia juttuja. Miksi sä alunperin tartuit tähän aiheeseen? Se on ollut sellainen aihe, mikä on ollut mulle yhtään henkilökohtainen, että mä oon kokenut sen omissa nahoissani. Ja toisaalta sitten sen seurauksena on itse miettimään tätä asiaa aika paljon. Ja ehkä sellaisena laukasanova tekijän oli se, että kun mä palasin Suomeen aikanaan 2014. Jenkeistä. Mä olin ollut Jenkeissä sitä ennen ja sitä ennen Britanniasta. Mä olin kuusi vuotta pois Suomesta. Ja se ensimmäinen, tai anteeksi se viimeinen vuosi, kun mä olin siellä Indiaanassa, Notre Damein yliopistossa, niin, niin oli aika rankka. Rankka sen takia, että mä olin käytännössä istuin siellä yksin ja tein töitä. Eikä mä oikein käynyt missään, eikä tehnyt mitään muuta. Ja mä olin silloin jo aika huonossa kunnossa, että mä palasin Suomeen. Ja yhtäkkiä mä niinku luulin, että mä tuun kotiin, mä luulin, että mä tuun kotiin ja, ja että mä luulin, että mä tulin kote, omaan kulttuuriini ja sitten mä tuun tänne ja mä huomaankin, että monihan oon kuin jossain vierassa maassa. Eikö se ollut vielä aika sateinen syksy, minkä keskellä sä saavuit tänne? Vai? Joo, siis se että no syksy on aina tämmöinen, minkälainen, minkälainen se on ja, ja tota, se oli sellainen aika iso shokki, mikä, mikä siitä tuli ja se ensimmäinen talvi oli todella rankka. Ja, ja sen seurauksena sitten mä huomasin, että, että mä, alan, mä alan tunteet että nahoissa, niin mä oon aika, aika huonossa jamassa. Ja, ja siitä sitten alkoi ikään kuin avautua, että mistä tässä voisi olla kysymys, mitä tämä voisi tarkoittaa. Ja sitten mä aloin tehdä sellaista selvitystyötä vähän myöhemmin sen suhteen, että, että, okei, että jos mä kärsin nyt tämän, tällaisista ongelmista, jos mä kärsin tästä masennuksesta, niin ehkä joku muukin kärsii. Ja mä haluan sitten kiinnittää huomiota siihen, että hei, tästä on ihan oikeita tutkimuksia. Ja mä huomasin, kun monet ihmiset puhuu siitä. Ja, ja monet ihmiset kertoo niin omia kokemuksiaan sitten, kun mäkin rupesin pikkusen puhun ihmisille asioita, niin, niin ne kertoo omista kokemuksistaan siitä, kuinka ne on kokenut yliopistossa painetta, kuinka ne on sitten kokenut tämän oman roolinsa siinä, ja minkälaisia vaikeuksia se on mahdollisesti niille, niille aiheuttanut. Eli, eli tässä tutkimuksessa, tai tässä kolumnissakin yhdistät vahvasti nämä, masennuksen oireet tähän tota, yliopistossa työskentelemiseen ja tutkimustyöhön. Ja tota, havaitsit, että tässä oli vahva linkki myöskin sun kohdalla. Voisi kysyä, milloin sä itse sait sen masennusdiagnoosin? No se oli sitten siitä niin vajaa pari vuotta sen jälkeen, kun mä olin sitten palannut, palannut takaisin Suomeen. Ja, ja tota, mä olisin saanut sen aiemminkin, jos mä olisin mennyt lääkäri. Tai sen jo aika varhain, että näillä on niin yhteys tällä sun, tällä sun työllä ja sitten tota, ää, tällä mielen tilalla, masennuksella? No, en oikeastaan. Että se kesti kyllä jonkun aikaa ymmärtää, että, että, se, että, että siihen kontribuoi aika paljon tämä ikään kuin yliopistoelämä ja, ja, ja tutkijaelämä. Että se ei ollut mulle ollenkaan selvää. Mä luulen, että se johtuu ihan muista asioista. Ja ehkä sellainen <köh> olennainen. Kokemus, mikä monilla on tässä yhteydessä on, että kun se, se masennus ikään kuin eristää ihmisiä toisista ja se eristää niin sen yksilön, joka sitä kokee niin muista. Ja se kokemus, mikä on ensimmäisenä pää ja päällimmäinen kokemus, on just se, että tämä on niin kuin musta kiinni. Ja tämä on jotenkin muu vika. Tai tämä tapahtuu minulle. Ka kaikilla muilla menee tosi hyvin. Että, että jengillä menee hyvin ja ma se, jolla menee huonosti. Että jos mä vaan jotenkin skarppaisin tai teki, ajattelisin tätä paremmin tai jotain muuta, niin mitä ongelmia ei olisi. Ja, ja kaikilla muilla menee hyvin. Ja tämän ikään kuin illuusion rikkoutuminen kesti jonkun aikaa. Niin siihen liittyy yleensä myöskin tämmöinen syyllisyys ja häpeä masennukseen, mitä muistelin omista psykologiankin opinnoista, että liittyy tämmöinen. Joo, se pitää paikkansa ja tietenkin masennusta, masennusta on montaa erilaista ja, ja masennuksessa on monia erilaisia oireita – ja se diagnosoidaankin tämmöisellä ikään kuin, että on lista erilaista oireista ja sitten vaan niin kuin rastitetaan sieltä, että kuinka monta niin kuinka vaikea se on. Unettomuus on yksi. Sitten tällainen motivaation puute on toinen. Sitten tällainen kiinnostuksen puute. Puhutaan niin latteesta, affektista eli, eli tunteet ei tunnu missään. Mikään ei oikein tunnu miltään. Tyyppi ei halua tehdä mitään. Mikään ei motivoi. Ja, ja tästä täytyy nyt korostaa sitä, että, että kaikki ihmiset kokee jossakin vaiheessa elämäänsä tällaisen äh, masennuksen kokemuksen, että ei aina jaksa ja muuta. Mutta tämä ei, ei tarkoita vielä sitä, että mä, oon, mä oikeasti henkilö sairastaisi niin kliinistä masennusta. Ja se masennus niin kuin sairautena on sitten jotain ihan eri kun tämä fiilis, että nyt tänään ei jaksa, tai on viikko vähän niin kuin mennyt huonosti. Ja, ja mä oon siinä mielessä selvinnyt aika helpolla. Että, että jos katsotaan tätä masannuksen koko oireiden skaalaa ja niiden voimakkuutta, niin, niin mä, mä oon ollut siinä keskivälillä enkä siellä syvässä päässä. Ja siellä syvässä päässä on aika rankkaa meininkiä ihan sellaisia, että, että se, että menee aamulla niin kuin suihkuun voi olla sellainen, että henkilö ei pysty siihen, koska se suihkuun meneminen on niin kuin liian, liian paljon energiaa vievä ja, ja se on todella niin kuin tappava. Ihan siis kirjaimellisesti tappava ja, ja, ja hankala, hankala sairaus. Ja sen takia sitä ei voi vaan sanoa, että nyt on ollut vähän huono päivä tai, tai huono viikko. Mun on pakko kertoa tämmöinen anekdootti siltä syksyltä, kun sä palasit Suomeen ja opetit kurssia, jossa mäkin kävin istumassa, niin siellä oli yksi englanninkielinen opiskelija, joka Aamulla kysyi sulta, että how are you doing? Ja sä vastasit, että I feel like shit, but what can you do? <laughs> ja tota, amerikkalainen ystävämme oli sitten vähän ehkä ihmeissään, mutta tota no, niin, äh, muistan, että sen, sen kurssin tota no, niin työstäminenkin oli, oli välillä sulle haastavaa, vaikka teit periaatteessa työtä, mitä, mitä rakastat. Joo, siis se on ehkä kaikkein pahinta tässä, tässä masennuksessa, että se, se tappaa sen, mitä, mitä, mistä ihminen pitää. Ja siitäkin asiasta, mistä tosi paljon pitää, niin tulee hirveän vaikeeta. Mutta täytyy sanoa toisaalta, että se opettaminen silloin, kun oli muuten tosi paha tilanne, niin se opettaminen piti kuitenkin jotenkin vielä tiellä. Ja mullahan oli sellainen tilanne, että jos mä olisin tehnyt jotain muuta työtä, eli muuta kuin tutkijatyötä, niin mä olisin varmaan niin jäämään kokonaan pois siitä. Mutta koska tämä tutkijantyö sallii tietyn joustavuuden, niin mä sitten kaikesta huolimatta pystyin tekemään töitä. Mähän en ollut sairaslomalla missään vaiheessa, eli mä en, mä en ollut niin kuin saikulla tästä. Ja, ja se olisi ollut mahdollista, jos tämä työ olisi ollut niin joustavaa. Mutta se opetus oli sellaista, mikä, mikä ikään kuin oikeastaan pakotti vaivautumaan ja tekeen sen työn. Ensinnäkin sen takia, koska mä ajattelin, että, mä, että siinä on pakko mennä koska siellä ne opiskelijat nyt odottaa, jos mä en mene sinne, niin ne istuisin ihan turhan takia. Ja sitten toiseksi, en mä en voi vaan mennä sinne ja puhua sitä, mitä sylki tuo, vaan mun täytyy miettiä, että mitä, mistä ne voisi oppia jotain. Ja, ja se ikään kuin jotenkin velvollisuuden tunto niitä ihmisiä kohtaan, jotka oli tullut läsnä sinne, niin pakotti liikkeelle, vaikka ei yhtään tuntunut siltä, että olisi jaksanut, ei yhtään tuntunut siltä, että olisi halunnut. Ja, ja väsytti ja oli, oli paha olla, niin mä että mä en voi pettää niitä, että mun on pakko mennä sinne. Ja, ja sitten kun sen teki, niin siitä sitä sai aika paljon, niin se oli sellaista, tota, mikä, mikä sitten sen hetken ajan niin vapautti siitä, siitä tota, kuristavasta tunteesta, että tästä ei tule mitään ja tämä on ihan hyödytöntä. Ja ehkä mun omassa masennuksessani se näkyy tässäkin, niin se kaikkein päällimmäisin oire ei ollut tämä ihan älytön niin kyvyttömyys tehdä, mä pystyin kyllä tekemään jotain, että mulla, mun masennuksessa se pää, tällainen, tä, tä, tällainen pääoire oli just tällainen häpeä ja itsesyytös, ja se kuuluu vähän kaikkeen masennukseen, mutta se ei ole kaikista keskeinen oire, mutta mulla se oli ihan tällainen keskeinen, ja, ja sitä vastaan sitten se opettaminen toimii aika hyvin, koska siinä sitten oli kuitenkin muita ihmisiä, ja ne oppi jotain, ja ne kommentoi, ja, ja siitä sai tosi paljon, ja se, se auttoi. Se kirjoitat sun oireista tässä kolumnissa tälleen, että pahimmillaan sain jopa fyysisiä oireita. Eräskin lähdeaineistoon kuuluva kirja alkoi kirjaimellisesti oksettaa minua niin paljon, etten pystynyt edes koskemaan siihen. No sit sä kertaakaan? No en mä oksentanut, mutta se oli monta kertaa lähellä. Se oli erikoinen kokemus, kun sitä löytää sellaista tilanteesta, että, että sitä menee oman työpöytänsä ääri ja sitten se on täynnä kaikkea papereita ja kirjoja. Ja sitten on se yksi kirja, jota yhtäältä tietää, että pitää lukea. Mutta sitten siitä ei edes pysty niinku ihan oikeasti koskemaan. Siihen mä en niinku liio liiottele tässä, vaan se fiilis oli se, että kun se oli siinä pöydällä, niin se muistutti niinku mun omasta surkeudesta. Se oli ikään kuin tämmöinen valtava monumentti tai patsas sille omalle riittämättömyydelle. Ja se ajatuskin, että mä olisin niinku ottanut sen käteen ja lukenut sitä, miltä mä yhtäältä tiesin, että mun pitäisi tehdä. Niin näytti ihan mahottomalta ja siitä tuli ihan semmoinen neltaantunut, ihan kuin se olisi haissut kuolemalta se kirja. <tuh> Palataan vielä tuohon alussa mainitsemaan tutkimukseen näistä jatko-opiskelijoiden masennus- ja ahdistusoireista. Mikä tämän tutkimuksen taustalla oikein oli? Mistä tämä lähti tämä tutkimus? Siinä oli semmoinen kiinnostava tarina, että tota, jotkut tyypit, se taisi olla Pörklissä ikään kuin täällä biotieteiden, biotieteiden osastolla, niin siellä olettiin tehdä tehtiin tämmöinen pienimuotoinen tutkimus siitä, että kuinka väitöskirjantekijät ja jatkoopiskelijat pärjää. Ja ne tulokset, mitkä siitä syntyi, oli aika karuja. Ja, ja, ja huomattiin, että oho, että täällä on kolmannes on tosi huonossa kunnossa. Ja sitten siitä heräs sellainen kiinnostus, tämä oli 2015-2014. Sitten siitä heräs kysymys, että, aa, että jos niin tämä biotieteessä tämä homma menee tällainen, niin, niin tätä pitäisi tutkia nyt lisää. Ja sitten tehtiin tämmöinen paljon laajempi tutkimus ää, niin kuin eri instituutioissa, ympäri maailman yliopistoinstituutioissa. Painotus oli kyllä ikään kuin länsi, länsimaissa. Et pääsääntöisesti niin kuin länsimaisia yliopistoja ja yhteisöjä tutkittiin ja haastateltiin, tai kerättiin sieltä materiaalia ja, ja sitten sieltä, sieltä tota eri myöskin tieteen aloilta. Eli se ei ollut pelkästään biotieteistä, vaan aika laajalla skaalalla. Ei niinkään humanistisista, mutta erityisesti luonnontieteistä, käyttäytymistieteistä ja yhteiskuntatieteistä. Ja kerättiin tätä materiaalia ja, ja, ja tosiaan ne tulokset olivat aika, aika niin kuin karuja. Ja, ja suurin piirtein reilu kolmannes kärsii, kärsii niin kuin vaikeista oireista. Ja siinä tutkimuksessa ei kauheasti spekuloitu sitten, että mistä tämä mahtaa johtua. Mutta siinä huomattiin muutamia tämmöisiä korrelaatioita. Ja yksi oli se, että, että mitä, parempi henkilöt, mitä paremmin henkilöt koki suhteensa omaan tähän väitöskirjan ohjaajansa, niin yleensä sitä vähemmän ne kärsi tällaisista masennus- ja ahdistusoireista. Eli tällainen hyvä ohjaussuhde oli keskeinen tällainen estävä tekijä. Ja toinen oli sitten tällainen yleinen huomio tästä uraturvallisuudesta tai uratulevaisuudesta. Että mitä, mitä ikään kuin positiivisemmat näke, nä, nä, näyt sinillä jatko-opiskelijoilla oli omasta tulevaisuudestaan, niistä helpompi ja niistä vähemmän ne kärsi näistä, näistä erilaisista oireista. Eli yksinäisyys ja tulevaisuuteen liittyvä näköalattomuus ja tämmöinen turvattomuus oli keskeisenä syynä äh, ilmeisesti äh, vasennukselle ainakin. Äh, tässä sun kolumnissa Areopaki-sivustolla sä kehittelet ajatuskoetta siitä, että jos joku sadistinen luoja nyt suunnittelisi mahdollisimman niin ilkeämielisesti jonkun työympäristön, niin äh, se olisi tämmöinen hyvin yliopistolta kuulostava työympäristö. Tämä oli ehkä pikkusen epäreilukin tämä kuvaus, mutta sitten toisaalta musta tässä ollaan kuitenkin jäljellä sen suhteen. Eli, eli mä, mä ajattelin sitä tällä tavalla, että et mitkä on sellaisia tekijöitä tässä mun työympäristössä, jos, jotka, on niin kuin, jotka näyttää siltä, että ne on ikään kuin, ihan, aivan kuin suunniteltu murentaan ihmisten mielenterveyttä. Ja mä erottelin kolme tällaista juttua, mitkä sieltä, mitkä nousi mun mielestä aika keskeisessä, keskeis, keskeiseksi. Ja ensinnäkin tässä, ensinnäkin mielenterveyden kannalta on tosi tärkeää, että ihmiset voi kokea toisinsa yhteyttä. Ja tällaiset toimivat ihmissuhteet, tämä on ihan tämmöinen latteus, että, että mitä toimivammat ihmissuhteet sulla on, niin sitä parempi mielenterveys. Ja, ja se kuulostaa lattelta mutta se pitää paikkansa. Niin, eikä mitenkään itsestäänselvyys niin meidän, meidän kulttuurissa ja meidän näissä ympäristöissä, että Joo, se pitää paikkansa. Ja, ja äh, tällaiset terveet ja, ja monipuoliset, rikkaat ihmissuhteet, jossa on luottamusta ja, ja, ja tällaista, niin, niin ne on tosi tärkeitä. Mutta sitten yliopisto on ikään kuin systeeminä vähän suunniteltu sillä lailla, että se on suunniteltu romuttaa tämän tyyppiset suhteet. Eli jos tällainen sadistinen luoja tekisi tällaisen työympäristön, minkä tarkoitus romuttaa ihmisten mielenterveyttä, niin siinä nimenomaan laitettaisiin kaikki kilpaileen toisiansa vastaan. Koska se kilpailu on se sitten, millä saadaan ihmiset erilleen toisistaan. Ja, ja yliopistollahan meillä on sellainen tilanne nykyään, että jos on tutkija, niin joutuu ikään kuin kilpailemaan kaikkia muita vastaan siitä omista, omasta palkastaan ja oikeastaan omasta paikastaan siinä, siinä yhteisössä ja niistä rahoista. Ja melkein sitä kovemmin, mitä korkeammalle niin mennään tässä arvoasteikossa, että Kyllä, ja sitä voisi ajatella näin, että, että koska sinne on sitten kuitenkin paljon enemmän tulijoita kuin mitä sitä rahoitusta on, niin joka, joka kohdassa käy tosi iso hakkuri, eli iso määrä porukkaa putoaa koko ajan joka asteella pois. Ja tästä seuraa se, että voi olla tyyppi, joka on kymmenen vuotta tehnyt tutkimusta ja sen jälkeen se menee kortistoon, koska se vaan ei saa rahaa. Ja, ja se on aika iso uran muutos, se on tosi vaikea tilanne monille ja, ja tämän seurauksena se ki kilpailu, kilpailu johtaa siihen, että, että sitä etsii tapaa selvitä siinä ympäristössä ja, ja se sitten erottaa toisista ihmisistä, koska se toinen on ikään kuin potentiaalinen kilpailija, se on siinä viereisen pöydän tyypin, ty ty tyyppi, niin sen sijaan, että mä ajattelisin, että hei, että mä haluan tehdä yhteistyötä sen kanssa, niin mä ajattelin, että hei, mun pitää, mun pitää jotenkin voittaa se, koska se vie mun massit. Tästähän voisi tehdä tämmöisen tosi TV-sarjan niin kuin Akatemian selviytyjät, jossa tota, noin, niin kilpaillaan toisia vastaajia. Se olisi varmaan aika masentava sarja se Akatemian selviytyjät, että kyllä sieltä että varmaan toista päästä joku tulee ulos, mutta, mutta tota, ai, ai, aika, ranka, aika rankaksi se menisi. Tässä taas vähän vääntää uutta artikkelia siellä luolassaan ja totana, niin kuvataan sitä sitten siinä. Joo, sitten pitää saada nopeita kameraliikkeita ja semmoista jännää musiikkia, koska muuten siinä ei tapahdu mitään. Tyypit muuten vaan istuu se. siellä ja istuu siellä ai nyt tässä kaksi tuntia kuvataan sitä, kun tämä yksi kaveri lukee kirjaa. Että ei todellakaan mikään survivor, että rakennetaan veneitä ja juostaa jossain beachillä. Eli tämän sadistisen työympäristön ensimmäinen piirre nyt on se, että kaikki kilpailee toisiaan vastaan toiseksi sitten, että tämä ympäristö on semmoinen, missä kukaan ei ole tyytyväinen itteensä, ja sä puhuit itekin tuossa sun häpeän ja syyllisyyden tunteista aikaisemmin. Liittyykö ne tähän? Liittyy tähän, ja se, mikä on ehkä semmoista, mikä on hankala juttu tässä yliopistoympäristössä, etenkin tutkimustyössä, on se, että et koskaan ei ole voinut tehdä tarpeeksi, ja siihen jatkuvasti liittyy tällainen kokemus, että on jäänyt vajaaksi. Ja jälleen kerran, jos tämmöiset terveet ja luottavaiset ihmissuhteet on keskeistä mielenterveyden kannalta, niin mielenterveyden kannalta on myöskin keskeistä se, että, että kokee olevansa riittävä. Ja kokee onnistuvansa. Kokee onnistuvansa ja kokee olevansa riittävä ja pystyy rajaamaan sen, että voi olla vähän tyytyväinen siihen, mitä on tehnyt, välillä se jää vajaaksi, mutta, mutta pääsääntöisesti voi olla tyytyväinen omaan, oma, omaan niin työpanokseensa. Mutta tutkimustyössä Tutkimusta on yleensä niin hahmotonta ja rajatonta. Eli se koko tieteen intensiivi, ja, intensiivi kuin insentiivi, tämmöinen palkitsemisjärjestelmä, mikä tieteessä on, niin sillä ei ole mitään kattoa. Eli, eli aina voit tehdä enemmän. Aina voit suorittaa enemmän. Kukaan ei tule koskaan sanoa, että hei Aku, että sä oot nyt tehnyt niin kuin liian paljon. Että sä oot liian paljon tai että sä oot nyt tehnyt liian paljon tätä työtä, että sun pitäisi ottaa vähän niisimmin. Kukaan ei koskaan tule sanoa sillä vaan kaikki aina vaan sanoo, että tee enemmän, julkaise enemmän, tee paremmin. Ja, ja sen takia niin kun tulee jatkuvasti sellainen tunne, että ei ole tehnyt riittävästi, eikä, vaikka tekisi tosi paljonkin. Niin se riittävyys, koska mitään niin kuin selkeää ylärajaa tai mittaria ei ole, ja sitten se työ voi aina olla parempaa, josta sitten seuraa tällainen jatkuva tyytymättömyys ja jatkuva tällainen paine sen suhteen ja epäilys, että onko mä tehnyt riittävästi. Tässä on käytännössä mahdoton siis niin kuin olla, olla vertaamatta itseä ja sitä omaa, omaa tekemistä niin kuin muiden tekemiseen, että se, niin kuin, se on aika mahdotonta tämmöisessä ympäristössä. Se pitää paikkansa ja, ja se tekee siitä hankalan ens, kahdesta syystä. Ensinnäkin sen, että, että jos ihminen on kovasti paineen alla ja niin sillä on muutenkin vähän vaikeuksia mielenterveytensä osalta, niin siitä yleensä seuraa se, että itsearviointi on tosi vaikeaa. Ja koska sitten tyypit tekee aika paljon töitä yksin, niin on vaikea mitata myöskin sitä omaa suoriutumistasoa. Ja siinä vääristyy tosi nopeasti tämä. Ja, ja kuten aiemmin sanoin, niin sitä, sitä rupeaa ikään kuin ajattelemaan, että muilla menee tosi hyvin. Ja kaikki tekee niin kuin tosi hyvää työtä, ja mä oon se ainoa, joka nyt ei saa aikaan. Ja se tulee sellainen vaikutelma, että, että kaikki muut on mua edellä, ja, ja mä oon kaikista jäljessä. Ja sitten toisekseen se toinen ongelma, mikä tässä on se, on se, että meillä yliopistolla on jonkin verran sellaisia ihmisiä, jotka on tosi, tosi, tosi lahjakkaita. Me ollaan kaikki, meillä on monilla ka kaikkia lahjoja, mutta, mutta siellä on joskus sellaisia tyyppejä, jotka on oikeasti niin kuin aivan poikkeuksellisen lahjakkaita. Ja mä arvostan hirveästi tällaisia ihmisiä, ja mä tykkään olla niiden kanssa töissä, ja musta se on tosi hienoa, että niitä, niitä meillä on. Mä en itse ole tällainen, mä oon ihan niin kuin tämmönen tavallisen älykäs tyyppi. Mutta se miinus, mikä siinä on on sitten se, että sit on aika helppo verrata itteensä tällaisiin ihmisiin. Ja niitä aina löytyy muutama. Ja sitten tulee sellainen olo, että okei, okay, täällä on nyt tämä tyyppi, joka saa sitten niin kuin 15 artikkelia vuodessa ja, ja tekee aina kirjan silloin tällöin, ja ne on jotkut vielä tosi hyviä. Ja sitten sit että ei vitsi, että mä en saa tehtyä mitään. Että, että kun toi tekee noin paljon, mä teen näin vähän, että musta on varmaan jotain vikaa. Mä, mä en ole tehnyt nyt riittävästi, että mun pitää nyt raataa niin tuplasti enemmän. Sitten se kirjoitat, että kolmanneksi tässä Helvetinkonessa ei olisi laisinkaan selkeitä tulevaisuuden näkymiä. Tämä näköalattomuus on semmoinen asia, mitä kun on tutkittu vaikka niin konfliktialueiden, kuten nyt vaikka niin länsirannan niin ihmisiä, niin justiin tämä näköalattomuus ja turvattomuus tulevaisuudesta on se, mikä niin aiheuttaa tosi paljon sitä masennusta. Se pitää paikkansa ja, ja se on sellainen... Se on sellainen piirre, joka, joka on niin keskeistä ihmisen, ihmisen mielenterveyden pysyvyydelle ja tällaiselle jatkuvuudelle, että, että meillä on joku ajatus siitä, että miten mun elämä tulevaisuudessa voi mennä niin positiivisella tavalla, ja, ja, ja tota, mulla on niin positiivinen näkemys siitä, mitä mulle voi tapahtua, ja miten mun omat mahdollisuudet on niin vaikuttaa siihen, miten mun elämä menee. Ja, ja tästä näkökulmasta tarkasteltuna, niin ikävä kyllä, Monien, monien, monien tutkijoiden tilanne on, on, on sellainen, että niiden tulevaisuus on ihan sattumanvarainen. Yhtäältä tutkijoille sanotaan, että, että jos te teette vaan niitä töitä mahdollisimman paljon ja teette niitä tarpeeksi, että te ja niin edespäin, niin siitä sitten seuraa se, että, että se ura, ura etenee. Ja se on toki totta, että tämän uralla etenemiseen kyllä vaikuttaa se, että, että onko henkilö tehnyt työnsä kunnolla. Mutta ongelma on se, että se ei takaa yhtään mitään. Ja se työn jatkuminen on niin sattumanvaraisista seikoista kiinni, niin on vaikea nähdä siitä tulevaisuutta, vaikka olisikin hyvä tutkija. Mä tiedän monia hyviä tutkijoita, ensinnäkin tekijöitä ja sitten niin kuin väitöskirjan jälkeisiä niin postdoc tutkijoita, jotka on tehnyt erinomaista työtä, mutta ne jos silti saanut jatkoa ja ne on joutunut lähteä yliopistolta pois tai tekee jotain muuta. Eli, eli se, että on hyvä siinä työssänsä, niin se ei vie takaa mitään. Ja se epävarmuus, mikä tähän liittyy, on se, mikä minusta mikä niinku merkittävästi aiheuttaa masennusta ja ahdistusta. Ja monet ihmiset raportoi just näin, ja, et, et, et se tulevaisuuden puute, selkeitten ikään kuin uranäyn puute syö ihmisten, ihmisten halua ja motivaatio mennä eteenpäin sekä ahdistaa niitä jatkuvasti. Nythän Suomessa yliopistomaailma elää aika, aika isoa murrosta ja rahoitusta on leikattu paljon ja se ei nyt ainakaan helpota varmasti näitä ongelmia. Ää, mutta tota, no, niin, tämä liittyy tähän muuten myöskin. Joo, se pitää paikkansa ja, ja toki tämä ei ole vain pelkästään Suomessa tapahtuva juttu, vaan että yliopistot ihan globaalistikin käy eräänlaista tämmöistä muutosvaihetta läpitte. Ja kuka tietää oikeastaan, mitä siitä seuraa, mutta meillä erityisesti Suomessa on tosiaan nyt ollut viime, viime vuosina isoja leikkauksia. Ja kysymys ei ole pelkästään näistä leikkauksista, vaan kysymys on siitä valtavasta muutoksesta, mikä on yliopistoissa ajettu Helsingissä, tai uudistettiin kaikki, kaikki opetusohjelmat – ja oikeastaan meni kaikki systeemit uusiksi, hallinto uudistettiin, ja nämä tuli kaikki samalla rysäyksellä. Ja iso pointti on myöskin säästää rahaa näillä uudistuksilla. Vai? Totta kai, hmm. siis sen takia niitä tehdään, niin että kukaan huvikseen tee, hmm. vaan että halutaan, halutaan säästää. Mutta tämä myöskin tekee sen tulevaisuuden näkymän hankalaksi sen yksittäisen tutkijan ja sen yksittäisen tutkimusryhmän näkökulmasta, koska esimerkiksi virat. Ajatellaan, että meillä on tietty määrä virkoja yliopistolla, jos niitä vähennetään. Se on ongelma, koska se, että professorivirka esimerkiksi on sellainen, johon henkilöllä kestää 10-15 vuotta ainakin niin kuin No, Ajatellaan, että mä olisin 10, 10 vuotta tehnyt tutkimusta jostain aiheesta, joka pätevöittää minut professorin X-virkaan. No sitten kun mä oon tehnyt kymmenen vuotta siitä aiheista tutkimusta tai 15 vuotta, ja sitten se professorivirka tulee hakuun, tai se professori niin siirtyy pois siitä, se edelleen professori, sitten vaan todetaan, että, että me lopetetaan tämä virka, tai että me muutetaan tämä viran ala, koska me tarvitaan nyt jotain muuta kuin tätä, ja tämä on ongelma sen takia, koska se henkilö on voinut, tai henkilöt, jotka on suuntautunut sinne, niin on, on, on keskittynyt tähän juttuun niin 10-15 vuotta, ja usein niillä on niin kaksi tai kolme virkaa koko maassa, jota ne niin sillä 10-15 vuoden aikana hankitulla pätevyydellä voi oikeasti hakea. On tämä väärä maali maaliin koko ajan, tai se maali siirretään. Joo, niitä ikään kuin maali, maalitolppia niin kuin muutetaan koko ajan. Ja, ja se ei ole ongelma silloin, jos me tehdään sellaista työtä, missä se ikään kuin se pätevöityminen ja se, se maaliin osuminen olisi paljon helpompaa ja lyhyellä ajalla. Mutta jos tosiaan haluaa päästä yliopistossa eteenpäin ja haluaa lopulta vaikka jonkun proffan paikan, niin, niin se tarkoittaa niin monien monien vuosien työtä erittäin spesifistä jutusta. Ja jos – näitä maalitolppia siirretään niin kuin nopeasti merkittäviä määriä, niin sen jälkeen siellä on hirveä määrä ihmisiä, jotka on ikään kuin tähdännystä kohti ja sitten se pallo menee jonkin ihan muualle. Oliko tämä ympäristöaku niin kuin tuolla Jenkeissä sitten äh, silleen niin samanlainen? Oliko siellä samat ongelmat havaittavissa kuin mitä sä havaitset täällä? Joiltakin osin kyllä ja joiltakin osin ei. Eli Englannissa oli oli kyllä samanlaisia, ja englannissa ja jenkeissä oli samanlaisia ongelmia tämän niin kuin rahoituksen ja tämän kilpailun suhteen. Et se on ihan selvä, että tässä anglo-amerikkalaisessa yliopistojärjestelmässä kilpailu kilpailua on niin kuin vielä enemmän, ja se aiheuttaa monia, monia ongelmia. Mutta sitten toisaalta siellä oli myöskin tämmöinen erilainen mun mielestä vahvempi tämmöinen solidaarisuuden henki, että ihmiset ei jäänyt niin helposti yksin ja siinä oli ihan tällaisia organisatorisia tai institutionaalisia seikkoja, mitkä ikään kuin vahvisti tätä. Eli kun aiemmin sanoin, että yksi keskeinen tässä tutkimuksessa, yksi keskeinen piirre, mikä altisti ihmisiä masennukselle, oli tämä huono ohjaajasuhde. No esimerkiksi meillä Suomessa opiskelijoita on tosi paljon, etenkin Helsingin yliopistossa, ja henkilökunta on aika vähän. Ja tämä suhdeluku, mikä on opiskelijoiden ja ohjaajien suhde niin kuin määrällisesti, niin on ihan eri luokkaa niissä yliopistoissa, missä mä olin esimerkiksi Britanniassa, Oxfordissa ja sitten Yhdysvalloissa, Princetonissa ja Notre-Dameissa, ja siellä on niin kuin paljon vähemmän opiskelijoita ja paljon enemmän henkilökuntaa, mistä puolestaan seuraa se, että professoreilla on paljon enemmän aikaa yksittäisille opiskelijoille, ja tekijät jää paljon vähemmän yksin, ja tämä ikään kuin institutionaalinen erilaisuus on sellainen, mikä, mikä sitten auttaa ihmisiä selviämään. Ja ehkä tällainen voisi semmoinen keskeinen ero kuitenkin, minkä mä huomasin, ei ole pelkästään institutionaalinen, vaan liittyy vähän tällaiseen kulttuuriin ja siihen, että miten, miten me suomalaiset ikään kuin ollaan keskenämme suhteessa. Ja mä muistan, kun mä olin Notre Dameissa tällaisissa kokkareissa, jossa sitten cocktail cocktail, Ei partilla, eli kokkareilla, joten ta tarkoitus oli esitellä medialle tämän yliopiston saavutuksia. Ja sitten mä olin siellä mun pomoni kanssa, joka on biologisen antropologian professori, me pyöritettiin sitä projektia siellä yhdessä. Sitten meidän kanssa tuli jutteleen tämän humanistisen tiedekunnan niin dekaani, eli periaatteessa meidän pomo ja Sitten tuli siihen juttelemaan ja sitten oli tietysti avoimella tavalla amerikkalainen ja rupesi juvailemaan, että, että hei vitsi pojat, että on tosi siistiä, että, että teillä on tämä projekti nyt täällä meillä, että te pidätte konferenssia, julkaiste papereita, matkustatte ympäri maailmaa ja sanotte, että Notre Dameista ja että tämä on tosi hieno juttu, että tämä on meille niin kuin hyvää, että yliopisto saa hyvää mainetta tässä ja, ja, ja teillä menee kivasti. Että et sanokaa, että jos teillä on jotain, mitä te tarvitte, että tarvitteko te niin kuin jotain matkarahaa tai te jotain käytännöllistä, että me koitetaan sitten järkätä täältä tiedekunnasta, koska, koska teidän hyvä on niin kuin meidän hyvä, että et teidän projekti onnistuu, niin se näyttää hyvältä meille ja se on hyvää teille. Ja musta se oli. Osaltaan siinä on tätä ikään kuin amerikkalaista tällaista hyperbolea, tällaista liioittelua ja, ja muuta. Mutta toisaalta siinä oli niin johtaja, joka tuli sanoa meille erikseen, että teidän hyvä on meidän hyvä. Mm. Ja sitten jos mä kuvittelen se, että mä oon täällä niin Helsingissä ja mä edes yritän kuvitella sitä, että miltä se tuntuisi tai miltä se edes näyttäisi, jos joku professori puhumattakaan jotain hallintotyypistä – tulisi sanon että hei Aku, että on tosi siistiä, että, että sä teet nyt tällaista ja tällaista, ja sä tuot meille rahaa, ja, ja sä meet ympäri maailmaa, ja sä puhut Helsingin yliopiston nimissä, ja, ja, ja meistä tämä on tosi siistiä, että, että sun hyvä on niin meidän hyvää, ja, ja mitä me voitais tehdä, että sä pysyisit täällä, ja, ja, ja mitä, sä, mitä me voitais tehdä, että sulla olisi niin kotona, kotonen olo täällä, että sä et vie projek sun projektia muualle, että sun hyvä on meidän hyvää. Ja mä en pysty kuvitteleen tätä niin mitenkään. Että mun on tosi vaikea nähdä se, että ihmiset varmaan ajattelee näin, mutta se, että sitä ei sanota tai sitä ei tuoda esille. Ja toki siis tässä nyt täytyy muistaa, että, että mä en halua tällä nyt niin kritisoida – kauheasti omaa yliopistoon ja Helsingin yliopistoon. Mä oon saanut tosi paljon täältä ja, ja mulla ei ole niin sillä tavalla mitään erityisesti hampaankolossa meidän, meidän yliopistoa vastaan. Ja, ja myöskin kun mä puhun nyt tästä, että kuinka ikään kuin tämä tutkimustyön rakenne edesauttaa mielenterveyden järkkymistä, niin, niin tää, tätä ei nyt pidä ottaa syytöksenä niin kuin pelkästään jotain tiettyjä tiedekuntia tai ihmisiä kohtaan. Mä oon ollut tosi onnekas, mulla on ollut hyviä ohjaajia, on ollut mulle aikaa, mä oon ollut töissä hyvissä paikoissa, myös Suomessa se tiedekunta, missä mä oon töissä on hyvä tiedekunta ja niin edespäin. Mutta samaan aikaan ne isommat ongelmat on niin rakenteellisia jotka ei ole mitenkään yksittäisten ihmisten tai tiedekuntien vikoja, vaan että ne on sellaisia, jotka vaikuttaa meihin kaikkiin ja edesauttaa sitten näitä, näitä vaikeuksia. Ja sen takia me voitaisiin ajatella, että meidän pitäisi yhdessä myöskin toimia näitä, näitä vaikeuksia vastaan. Jos me nyt jotenkin yritetään luoda jotain valoa tunnelin päähän ja löytää jotain pakoreittejä tästä masennuksesta pois, niin, niin minkälaisia – Minkälaisia valopilkahduksia Akuvisella voisi meille tarjota tähän masentuneeseen podcastin loppuun? <tuhun> siis osaltaanhan on niin, että, anteeksi, joltakin osin on niin, että, että nämä niin työympäristö muovaavat seikat yliopistolla on sellaisia, minkä yksittäisten ihmisten ja jopa yksittäisten ikään kuin isojenkin yksiköiden, kuten tiedekuntien, on niin vaikea tehdä mitään. Et osaltaan nämä riippuu siitä, miten tutkimusrahoitus on järjestetty sekä globaalisti että niin paikallisten yhteiskuntien tasolla. Nämä on sellaisia, mihin me yksilöitä ei niin oikeastaan käytännössä voida yhtään mitään. Joten osa on sellaista, mitä, mitä joutuu sietämään. Mutta on kuitenkin aika paljon juttuja, joita mun mielestä me voitaisiin parantaa. Niin yliopistoyhteisöinä. Ja, ja yksi, niistä on, yksi niistä on se, mikä on jo tullut useita kertoja esille, eli tällaiset rakentavat ja toimivat ohjaussuhteet. Eli väitöskirjojen tekijöiden, vietko ja professorien keskinäiset suhteet. Ja, ja mitä paremmaksi näitä saataisiin ja mitä paremmin näitä voitaisiin edistää, niin, niin tämä luultavasti ainakin tämän tutkimuksen mukaan ja munkin omasta mielestäni niin parantaa tilannetta merkittävästi. Sitten toinen asia, mitä voitaisiin ehdottomasti tehdä niin kuin yksilöinä, mitä, mitä kukin voi tehdä, on, on se, että tutkijat pääsääntöisesti tekee näitä juttuja niin kuin rakkaudesta lajiin, voisi sanoa. Ainakin minä teen ja melkein kaikki, jotka mä tunnen tekee. Et jos haluaa massia elämässä tai niin kuin ystäviä ja vaikutusvaltaa ja menestystä, niin tämä ei ole se ala. Että ihmiset ei tule sen takia yleensä tutkijoiksi, että ne haluaisivat Ferrarin alle tai että ne, ne haluaisivat niin paljon mainetta. Koska niitä nyt ei ole luvassa ja rahaakaan ei ole luvassa juurikaan isoja määriä. Joten äh, tämä ikään kuin ihmisten kutsumus ja sitoutuminen siihen työhön, on erittäin korkeata tasoa. Ihmiset haluavat oikeasti tehdä sitä ja rakastaa sitä. Mutta se ongelma on yleensä sitten sellainen, että koska ihmiset haluaa tehdä sitä ja rakastaa sitä, niin kuin sulautuu yhteen sen työn kanssa. Just näistä vaat jatkuvista vaatimuksista ja tästä jatkuvasta eteenpäin suuntautuvasta pyrkimyksestä ja suorittamisesta käsin, niin ihmiset ikään kuin muuttuu yhdeksi kokonaisuudeksi työnsä kanssa. Kutsumustyö on sellaista, mitä tehdään niin kuin ristiselässä eikä jalat pöydällä. Joo, ja tämä ristiselässä on joskus sellainen, joka on, on tosi vaikea kestää. Ja, ja sellainen mun niinku keskeinen vinkki, ja mitä mä oon itse koittanut tässä viime vuosina opetellaan, on se, että et, et, et mä pystyisin suhtautumaan tähän kutsumustyöhön niinku tasapainoisesti. Eli mä voisin kyetä erottaa toisistani, toisistaan sen työn ja vapaa-ajan selkeästi. Koska sitten tutkimustyö on aika pitkälti ajattelutyötä ja ihminen elää sitä niin kuin päivittäin jatkuvasti. Mä mietin silloin kun mä oon bussissa, mä mietin silloin kun mä oon suihkussa, mä mietin silloin kun mä katselen Netflixiä ja mä teen töitä ikään kuin koko ajan. Ja tällöin sen vapaa-ajan ja, ja sen työajan tasapaino ei pelkästään riipu sitä työssä olevisen olemisen tunneista. Että, että onko mä nyt neljä tuntia vai onko mä kahdeksan tuntia siellä toimistolla, koska se työ ei koskaan jää sinne, vaan se työ on aina mun mukana. Ja sen takia tällaisen hyvän työ, vapaa-aika, tasapainon löytäminen on tutkijoilla hirveän vaikeaa. Ja siihen voisit tavallaan tai toisella yrittää vaikuttaa esimerkiksi kehittämällä sellaisia harrastuksia, millä saa ikään kuin irti niistä asioista, vaikka ihan, ihan mitä vaan liikunta on yksi hyvä Toinen on tällaiset muut sosiaaliset, sosiaaliset kontekstit, missä ei tarvi puhua työasioista. Jos sulla on ystäviä, me niiden kanssa tekee jotain, tai ihan vain joku mentaalinen vassahuhtelu, minkä, minkä joku saa sitten vaikka pelaamalla tietokonetta tai, tai, tai, tai, tai jotain muuta. Mutta jotain sellaista vastapainoa, millä ajatuksista pääsee eroon ja se työn ja vapaa-ajan suhde saadaan tasapainoon paremmin, niin jotain tämmöistä on pakko keksiä. Itse voin suositella myöskin lasten hankkimista, koska nyt kun mulla on niin kuin pieni poike, olen tullut isäksi, niin on täysin mahdoton <loppaan> oikeastaan iltaisin tehdä nämä töitä kotona, eli se on yksi vaihtoehto. Tämä on erittäin hyvä, hyvä pointsi ja se liittyy just siihen, että, että mä aiemmin mainitsin siitä tutkijan työn yksinäisyydestä kuin eristäytyneisyydestä, ja eristäytyneisyydestä ja siinä helposti arvojärjestys vääristyy, mutta tämä on ongelma etenkin ihmisille, jotka elää yksin, niin kuin minä. Mutta jos ihmisellä on perhe, niin perhe niin automaattisesti ankkuroi tietyn kaltaisen arvojärjestyksen ja se myöskin ankkuroi tietyn työ- ja vapaa-aikatasapainon ja sen takia perheelliset on tässä niin kuin paremmin suojattu. Tätä, tätä työ ja tätä ikään kuin kutsumustyön tasapainon vääristymistä vastaan. Ja myöskin masennusta ja ahdistusta vastaan, niin kuin näissä tutkimuksissakin ilmeisesti on jossain tullut ilmi. Joo siis yleisesti ottaen, kun masennusta on tutkittu tietenkin aika paljon, koska se on, se on niin iso ongelma, niin niissä käy selvästi ilmi muissa tutkimuksissa, että, että perhe ja tällaiset toimivat ihmissuhteet, tietenkin ystävyyssuhteet, niin on keskeinen tällainen suoja, suoja masennusta ja ahdistusta vastaan. Niin lattelta kun se kuulostaakin ja jotkut kuulit haluavat tämän seurauksena läimäyttää meitä kasvoille, että kyllä me nyt tuo tiedetään, niin liikunta ylös, ulos ja lenkille on tietysti yksi, yksi <tos> <tos> tärkeä apu ja lääke. Joo, siis sä oot ihan oikeassa ja mulla on semmoinen tunne, että mä haluaisin läpsäyttää itteeni tämän takia. Ja tästä on yhä enemmän tutkimusnäyttöä, jatkuvasti kasautuu, kasautuu sen puolesta, että erityisesti masennukseen, niin vaikuttaa sitä parantaa, sitä tukee, sitä parantumista, niin, niin liikunta ja fyysinen, fyysinen liikkuminen, tätä evidenssiä kasautuu koko ajan lisää se, ja sitten sillä on paljon vähemmän sivuvaikutuksia kuin esimerkiksi mielialalääkkeillä ja, ja tuota, se, se, se on, se on, se on tärkeää. Mutta tietysti se, mä, sen takia se kuulostaa tyhmältä ja latteelta Mä tiedän sen itse niin hyvin, kun on ollut masentunut. Masentuneena enää ei jaksa tehdä mitään. Energiaa tuntuu, että on tosi vähän ja mikään ei kiinnosta. Ja, ja, ja se, että jos joku silloin sanoo, että hei, että sä nyt oot vaan tollanen, että et lähdet nyt vaan juokseen tai – Ota ittees niskasta kiinni. Niin, ota ittees niskasta kiinni ja nyt lähdet liikkumaan, niin se tuntuu ihan kauhealta, kun joku sanoo sillä Koska yhtäältä sitä, että en mä kestä tätä ja sitten mä en jaksa ja sitten toisaalta että mun kuitenkin pitäisi kauheasti. Ja sitten se vaan se syyllisyys koko ajan kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Mä tiedän niin hyvin sen luissani, mitä, mil, miltä se tuntuu, mutta kuitenkin – Pienikin auttaa. Että jos et jaksa juosta, niin käy kävelemässä. Jos et jaksa kävellä pitkään, kävele vähän. Jos et jaksa kävellä, käy kerran uimassa. Ja jos sitä saa säännöllistä ja mitä enemmän sitä saa tehtyä, niin sitä, sitä enemmän se vaikuttaa. Ja pienestä voi lähteä liikkeelle ja, ja se pienikin on niin kuin hyödyksi. Ja, ja jos, ennen kuin mä masennuun, jos ihmiset sanoi näin, niin muotti se päähän, se oli ärsyttävää, se oli, se oli niin kuin latteeta. E, mutta sitten kun sen on itse kokenut, niin sen tietää, että okei, että siitä on oikeasti... Siitä on oikeasti hyötyä. Ja sen takia, että jos on liikuntaharrastus, jos on joku tällainen fyysinen harrastus, että tekee jotain, niin, niin koittakaa pitää, että jos, jos masennusta tulee, niin koittakaa pitää tällaisesta kiinni. sekä suojaa masennukselta, että auttaa toipimuksessa. Se ei estä sen masennuksen tulemista, mutta se suojaa ja auttaa.